دمنګاو تاس په خلاف خصوصی د اول او د مسمانانو په خلاف عموما چې دښمني کوي نو درې اومده عوامل دي یا داسباب او عوامل په درې اومده کټګوري یا ډولونه کوي اول عامل دي دینی عامل یا دی یا دینی سبب ده. دی د دین په بنیاټ باندې دوی دا کار کوي د خپل کفري دین په بنیاټ باندې دوی دا کار کوي هل هناك دليل؟ فإن الله صلى الله عليه وسلم أمت تفرمايشه كفر طول يو أمت دي. الكفر ملت واحدة كفر طول يو أمت دي. او دغا يو أمت دي مسلمان بخلاف دوية يو أمت دي بخبرو منزوع كي با اختلافات سرى لري خو دي مسلمان و بخلاف بها طول سرى يو شي دوي دوي دي, دي, دي مسلمان و بخلاف ديني دخمني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 اليهود يهودان ولنصارى او نصارى عيسيان شدويزان ته عيسيان تا نه بدوي تاب خلاف به جګړه روان خلاف باندې روان وي حتى تتبع ملتهم تر هغه بدوي لته نارازوي دتاب خلاف به دوخمني کوي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 إن استطاعوا ولا يزالون هميشب ويدوي هميشب ويدوي ولا يزالون يقاتلونكم دي تاسي بخلاف هميشب ويدوي بجاقلاكي ده جاقلا بي تردسو اخروانا بي. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم دلت حتى دي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 پو ځکه چې منګه مرریان اوغربیان وای چې منګه تییررو دوګنی موو قانون کې مسلسل بلکې انګریزانان او پهغبسی وسته چې د انګریزانانو میرا مریکایانوته پات شو په پا نړی والله سه وای من په اسلامي نړې کې کوش شو وکه او د پوتونو للارې د نظامونولارې د سیاسی او احذااب او ټوله للارې د اشخاصو للارې د قومی مشرانو للارې د تبلیغاتو للارې د مختلفو مصرفو للارې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 وایي منږه خلکو ته دا خبره مسلسل ور تللقکه او تلقنه او ته وایله و وایله تر سوو چې د دوی خپل هم ذهن واخته او د شریت د تطببیق نه د خلک تیر شولنی غواړی چوک کې غواړی داسې د افرادو په سطڅوک سان به غواړي خو نور د نظام په حیز باندې د سیاسی ذاابو په یز بابانې د ټول دلو طبقو په هز باې و د خبرې نه منږ لاسپ سر کړي وه چې شریت د تطببیق شي سیاست ک و د منغون د په دیپلماسیی او بلی رواب و چې د مونغون د په نظام کې او په قوانیو کې د مونګ غونې په اخق د منګه غوننده په لباس کې د منګه غوند په انتخابات او نظام جوړونونه کې د مونه غوننده په ب نو کې څوک شرخې او تلاافې مل شو چوک پهغربی کې شامل شو, شو د خلک و ټول منګه د سامانان په ځان په روان کړه پو دلته یو ته بخه لیونی خلکه په پیداده شو د مونګ هر سره تهان کړه طالبان یو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 تطبيق شو ال طبيعه خلق امن ولید ال طبيعه خلق اطمینان ولید ال طبيعه په قران باندې فیصله وشو ال شریعت دي خلق په سیاسی ژوند کې مرغې په اقتصادی ژوند کې مرغې په د کار کړي و اغه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 تروم چې دا له منځ وړی دا د خوا نور هم لکهونشاخوا نور اسلامی اوولونونه کوم همدغه تجربه تکراري نو اضی چې دا تجربه ټوله په شریکبانې سره ناکامه کو. نو ځکه خو اروپایی هوادون هم پهې شامل شو امریکایی هوادون هم په شامل شو او دا تش په نامهدي اسلامی ناړي د ځانته چې اسلامی هوادونای اسلامی حکومتتون اوي دا هم لوي مخی وورې شامل شو. بله استثنا.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 او اول خو به دوی تقرر تولید اول خو به دوی له منځه او د چا له لاسه له منځه تل د خپل ولس د خپل مسجد د خپل محراب د خپل مولا د خپل طالب د خپل مولانا د خپل زبان د خپل فونټونی د خپل مكتبه له هغه به نه ما پڅین کې قران تطبیق شو او هغه سينه شو هغه سينه ده، د سعادت د هغه سينه ورورولي د هغه سينه عافیت د هغه سينه د سر لړې ده منګه ولدي انګريز غلامي وکم منګه ولدي روسی غلامي وکم امریکا غلامي وکم منګه ولدي هندو غلامي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 ک هغه د بخواني مجاهدینو د جهاد نتیجاو په غوې باندې هغه و وکول یو خپل خوا سره گمراه کړل په خپلو ائتلافونو په خپلو ټولو کې سره شامل کړ او کورسته بیا امارت قایم شو د دې په خلاف باندې هم ټول سره راجمشل نو د دوښمنې دلیل او وجهه د دوی یې وایي چې شاهده ده زکه دوی وایي دین من د حاکمیت له صحنې نه لري کړی و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 يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا او بيم دوله تشپديه طول اسلام مملكتوني کې دین موجود او خدای دي أفغانستان كدين نه لري کړو دي حاکمیت واګي تر لاس کړل دوله دین چې کدل دا تجربة کامیاب بشو بده نور مملکتونه کې هم خلق راپورته کی او دین بیرته دي حاکمیت او دي چارو دي, دي, دي سیاست واګي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 مخه به یاد ونیست دوی تداور معلوم دی د اسلامی دلایل له نگانه د خپل استشراقي فهم د نگانه استشراق یا مستشرقین اغه فهم یا اغه علما او تدوی و الکی غربیانو چې اسلام کې متخصص دی د اسلامی علوم او تخصص حاصل کړی دی خو مسلمانی نه اسلام مطالعه اسلام ځخه اسلام د اسلام دلایل داور معلوم دی بیا به مسلمان یوی جنډی لاندې درږي بیا به مسلمان راي خدا دا چې زه ی اوس دلته غون شوی زړ دوته غون شوی او په هاد شو هم چې کوم اشاري او کو مباشرات موجوددي پغکم هم داسې مخه ودل شوي ده نو چې راضی را ټول شو او څخ به مخه وننی یو څخ به مخهوننی شو اماخه د مجاهده د تعلبب او د مسلمان مخه نیوللی شروعه لو هر څوک کې د خپل تواني شریک شو نو دا یغ دینی ووجه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 دا ټول په یو غږ راپورته شو نو دا ټول قوم در قوم یعنی ډیرس ملیونه انسانان په دې ډیرس ملیونه کې چې 15 سغیران صغیران نو دا 15 ملیونه کبیرانی دی نشدي د دې نه نه 90% اسلام غواړي د اسلام حاکمیت غواړي او دومره لوی قوم چیرې هم په کوم مملکت کې د جهاد طرفدار نه دی د هجرت تا آماده نه دی قربانی ته آماده نه دی او درې خبره ده چې دا, دا ول ستول مسالح ده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 او د خلقو دلته عملا جهاز ده که عملا دلته وصله ده او بیا لار نریت اخبارش ول تاسه گوری که دی الجزائر مشران دی دی جهادی مشران دی نو پا افغانستان که از دکرا کری که مثلا دی لیبیا مشران دی جهادی مشران دی افغانستان که از دکرا کری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 نو د دې د jihad د نخبه استادان سره ووټ تاسو هرڅه لري ګور د مجاهدینو جامع د چا جامعې د افغانانو شکل باندې جامې ده ذکر هغه خپل استادان غني تاسې خپل رهنمای او خپل مختدا او په اکثر اسلامی مملکتونو کې د مجاهدینو نمونه ګوري د افغانانو غني نمونه په ځان باندې خېري افغانان مجاهدین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 نن په دنیا کې چات څومره حرکت روان دی کاغذ دی تیاری حرکت دی کاغذ دی ورگاډي حرکت دی کاغذ دی موټر حرکت دی کاغذ دی ماشينه حرکت دی کاغذ رڼا د برق ده د ټول روان په څه شي باندې دی ټول روان په شي نه هنيفي څه ده نه ده په تيلو روان اوس دا تيل دي چيري دا تيل تاسو وګورئ دی تيلو په 15 طن او 90% تیل نن سبا چې نړۍ ترسيږي هغه د 10% ترسيږي د 10% عربی نړۍ ایران اراق، کویت مصر الجزائر لیبیا د دوه سیمه نه ترسيږي د دوه ځای نه مرکزی ځای ټول دنیا ته 15 طن او 90% تیل دا بیرته 30% دا یو څدې روسيه نه دی یو څو د افریقا په ځینه نور هیوادونه کوي یو څو خپل په اروپا او په کاناډا او برازیل او په دې کې تولیديږي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 دوی بیا باې خپله قبللهګولی خدل ته یو دو خطر متوجي دي دو خاره یو خطر دا دی چې دوی وایي چې پرتلون کو څلو ننیولی رییونیم سلوقانونو پورې او دو نه مې به دا تیل وچ یا به دونه کم شي چې بیا بهمونږ ته نه بس کېږي د ټوله دنیا د خلکو ته به نو بس کېږي چې تیل لاسهلاو نو د مونږه حقیمت په دنیا باندې بیا لاسهلاړه او د دا حرکت درېږ دی د ترخی د خټوله په تیللو روانانه ده نو دوی وایي باید د په تللااش کې شو.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 ترکمنستان د قضین د بحیررا او په خپله بیا ترکمنستان پهې برخواال ده او بیا د افغانستان حیرات او هلیلمن د او قدار ده او بیا بلوچستان او غوادر ده دا ټوله لګ فاصله ده بلارره چې د به نه یا د بحری قضین نه یا د ترکمانستان نه ی ډیره اوږده او خطرناک نه کالاره دغ داسې دی بحری خزر، نه به دوی داسې په د روسییا کې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 نو بعد من غ ایران ته لاس کې ورنکو ځکه ایران یو قوی حکومت ده نو ی نه او تر ټولو ارزان او به برغولي به سر پوخ الاره او لند الاره به مصرف الاره کمه کومه ده افغانستان ده ترمنستان خو تر دې ځې پخپل را ودی دلته پات شي وځي هرات نیمروز هلمند کوژک او به خطبه اواري دشتې بلوچستان تر ګوادره په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 کله به ښښ ویل نه د ونیم سو دی سل وجل شو دی هم نږدې ورځې کې ختم شي بیا یو ور امریکا د دفاع وزیر دونالمسفلد اغه یو افغانستان کې جنگ ختم اعلان کړ په رسمي ډول ټول دنیا افغانستان ونې ول نور مقاومت ختم دی اعلان وکړ رسم من جنگ وي افغانستان کې نو دوی اول هدف دا چې افغانستان دلته لاندې کې چې افغانستان لاندې کړ هغه پاي به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 لو ت لاه ورکو منګه قرارداد منو منګه د دنیا بانې د زلم اراده نه لرو ځکه په دی قرارداد او پایپلان پای کې د مونږ خپله ګټه ده منږ خپل تیل رااباسو مونږ خخل ضروتې پوره کوو مونږ خپل ګاز وو مونږ د کار پیدا کېږ مونږ د ب خپله خو شریت به تبی کووي دوی به دا هم را سره منې بس صبر غواړي دا کار صبر غواړ چې پهنی م لالاره ک او تستمان شو دی بیا په همې تن خام سره را کوي چې د منګ غواړو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 د عاماملو یو مختثره تک تااسې مکه چې دینی عامل پکششته سیاسی عامل پکششته او اقتصادی عامل پکششته اوس انشاءالله په خبره باند یو سر خلاص شوي د خپل جهات اهمیت بدر در معلوم شوي حاصلاب هم د لانډ نه وکده شوي د خپل جهات په افادیت باې به با اوس پږي بي. او دا به هم در ته په زیهنته اوس راغلی چې چونه کار کول تاسته در پهغاړه ده خپل ولسونه په حول درپغړ دي چونه مطالات در پهغاړه دهونه ځان موظم کول درپغاړه دي چوونه خپل हाउसلال وړاول در په غاړه دي نو تاس یوازې د ټوپک خلق باید نه وسی هم د فکر خلق هم د سیاست خلق هم د نظام خلق هم د مردومداري خلق هم د دعوت خلق هم د امامت <متحدث> خلق هم د تعلیم خلق باید وو وسیږي ځکه تاس قرباني ور کوي تاس شهادت ور کوي تاس تکلیفونه څغمي د مشکلات په غاړه باندې اخیستي واګه شاری، باید هم د تاس پلاس کیشي من باید تیر نه وځل ک هر ځل چې مخکي افغانان تر چې په جنگ غټلې ده او په دفتر کې بایله لیدا ارځل <سؤال> فجنګ غټلې په دفتر کې بایل لیدا داز ان شاء الله چې مونږ تاسو نوې وخیر شو پجنګ بېم غټو په ننګ بېم غټو په فرهنګ بېم غټو په دفتر کې بېم غټو زکه چې سترګم خلاص شوي دي لکه څنګه چې وځو د انټرنیټ ګوري او ګوګل ګوري او نقشې ګوري دغه څو مننګم سترګو دغه شان خو زمنګ وینو کنه دغه نقشې وس منګ تم راخکاری دغه اهداف او مقاصد چې د دوی په ذهن کې نيول دي دغه وس منګم درکولای شو مونږ تاسو بیا د ارزانې سوداته کله هم آماده نشو او دلته چې یو نظام قائم شي نه په حدیث وکړه غل دي چې دا سیما دا د اسلامی خلافت دی اعاده د پارا مرکزی ځړې ام دغه زیاده نن به فهمه زبان بسکو سبحانك اللهم وبحمدك وشهده الله اله الا الله استغفرك واتوب الیه